Doina dragostei de aproape. Doamne, dăruiește-ne dragostea care îndelungi rabdă, ca să aducem rodul cel bogat și de Tine cu dor așteptat. Doamne, dăruiește-ne dragostea care nu se laudă, ca să nu răpească Duhul cel rău ceea ce am semănat. Doamne, dăruiește-ne dragostea care nu se bucură de nedreptate pentru că dreptatea ta mereu a așteptat. Doamne, dăruiește-ne dragostea care se bucură de adevăr pentru că adevărul tău l-am trăit și am luptat. Doamne, dăruiește-ne dragostea care toate le crede pentru că în noi credința cea ortodoxă ai păstrat. Doamne, dăruiește-ne dragostea care toate le nădăjduiește, fiindcă nădejda care urcă sufletul nostru la Tine ne-ai dat. Doamne, dăruiește-ne dragostea care toate le suferă, fiindcă dorul și duhul înțelepciunii, rodul de taină în noi l-a Doamne, dăruiește-ne dragostea care nu pismuiește, ci toate câte le are, le dăruiește. Doamne, dăruiește dragostea care nu se aprinde de mânie, ci se roagă și cu blândețe stărie, ca pedeapsa ta cea dreaptă să amâie. Doamne, dăruiește dragostea care nu se lasă purtată de beția trufii, de înșelările lăcomiei, de o travă a vicleniei. Doamne, dăruiește dragostea care nu se poartă cu necuvință, ci împlinește toate poruncile cu stăruință. Doamne, lacrima dorului de sub geana gândului. Doamne, cel ce cu aripile iubirii și dorului la certe înalțat, și nouă lacrima dorului de sub geana gândului ne-ai dat. Pune mirul și lacrima. Măslinului peste rănile inimilor noastre, așa cum în pilda samariteanului milostiv ne învățat. Doamne, doina sufletului, cu ochiul minții te vede pe tine lucrând, așa cum ai zis că-l pe tatăl făcând.